Horoscop, autor, Gabi Schuster. Când omul de lângă tine se dădea dura printre cuvinte, te urci în metrou și citești ziarul vecinului. Horoscopul se pliază demn, intră în întâmplările cele încheiate, chiar te răsplătește cu o zi mult mai bună care împunge, statistic, norii ce te sufocă. Dumnezeirea face semn să cobori. Lectura Maya Martin